Sonra Qureyşlər bir nəsi nəfər səfir göndərdirlər ki Peyğambas səsələmlə, yəni ittifak edəsi nəyə danışsınlar? Birinci səfirlərə gələn səfirlərin adı bu ibn-i Vərqa idi. Sonra onlar ikinci dəfə Orvat ibn Məsud adlı bir nəfər göndərdirlər və həmin bu adam qorxurdu ki, yəni, Peyğambasləm yanına gəlib qaydandan sonra Birinci, birinci səhvrət deyilən sözlər, yəni öz tayfasının, qureşlərin birinci səhvrət dedikləri sözləri buna da deyiləcək. Və bu vaxt həmin o adam, Orvatab-ı Məsud Məkkədə çıxmamışdan qabaq, yəni Peyğəmbər haqqında düşündüyiləni, onun haqqında fikirləşdiyi nə onu deyir. Və onlar deyirlər ki, bəli, bir sənə inanırıq və bir sənə ittiham eləmirik. Və sonra həmin o adam gəli Peyğəmbəd yanına və deyir ki, Məhəmmədin sizə yəni gəl Peyğəmbəd Səsələm danışır və öz tayfasına deyir ki, Məhəmmədin sizə o, yəni üslub, ən yaxşı üslubdur. Ən yaxşı, ən gözəl üslubdur. Və o, öz tayfasına, qureçləri deyir ki, gəlin siz Peyğəmbədin dedini qəbul edin və onunla razılaşın. Ümmətlə, həmin o adam gəli Peyğəmbəd Səsələm ilə sö sən deyək, öz tayfəndə burada qalsan və sənə qarşı burada yəni, şiddətli bir şey olarsa o vaxt görərsən ki, sənin yanında olanlar səndən qabaq qaçacaqlar. Yəni, bu Peyğəmək sözəmi qorxutmaq üçün bu sözü deyir. Və sən deyək ki, əgər deyil, başqa cür olarsa, başqa cür olarsa, yəni, əgər siz məqlub olarsınızsa, Onda deyir, mən burada olanların üzünü heç birini görməyəcəm. Heç birinin üzünü görməyəcəm. Və bu haqda Əbəkir radiyallahu anh-u deyir ki, səsmi kəs, ey latın, yəni çıxardığı nəciz. Əbəkir radiyallahu anh-u deyir ki, ey latın, bütün adı idi məkkədər. Deyir ki, ey latın çıxardığı nəciz, yəni ifrazatı. Səsmi kəs, biz deyir, Peyğəmbəl yerinə yəni, onu tək qoyacaq. Yəni, Əbəkir radiyallahu anh-u Və ona istinkar edir, yəni, bu sözü deyir. Və həmişə bu adam hər dəfə danışanda, yəni Peyğəmbərsəmin yanında oturub söhbət edəndə hər dəfə söhbət edəndə Peyğəmbərsəmin saqalına əl atıb söhbətdən saqalına belə tutub belə dartırdı. Yəni yüngülcə belə Peyğəmbərsəmin saqalına əl vururdu. O beləyəndə belə Muğir ibn Əşvəd də bir səhabi, Muğir ibn Əşvəd Peyğəmbərsəmin başının üstündə dayanmışdı. Yəni almışdı, var idi. Hər dəfə o saxkalını beləyəndə, qılıncın yəni, arxı tərəfi ilə, əltan yeri ilə belə onu əlinə vururdu və deyir ki, əlvi çək, göz başı kəsələm, Peyğambə sələrinə mənə əl vurmaq. Və o yenə də bunu təkərləyirdi, həmin o adam, həmin o müşrik, sahabənin belə etməsində baxmaqlar, yenə beləyirdi. Hətta sahabəyə yəni, onun alıqda yəni, şiddətlə vuranda, o yəni, təəccüblənirdi ki, Peyğambə sələrin bu sahabələr necə çox istəyirlər. Və o gördü ki, yəni sahabilər peyğambar sığımı həddindən artıq çox sevirlər. Həddindən artıq peyğambar çox sevirlər. Və Məkkələrin yanına qaydanda deyir ki, ey tayfa, ey qəbirəm, mən deyir, Allah hanı olsun. Bütün dil, yəni, kralların, paçaların yanında olmuşam, Misirdə olmuşam, Farsların kralının yanında olmuşam, Həbəştəndə olmuşam, lakin həmsində Rumların Mən, yəni kralların yanında olmuşam, lakin mən peyğəmbərin, yəni Məhəmmədin əsabının, onun sevdiyi kimi heçəsini sevdiyini görməmişəm. Yəni o iri hakimlər, hansısa yəni krallıqlar əlində hər şey bütün hakimiyyət var idi. Onun onların tərəfdarları Məhəmmədin əsabı qədər sevimirdilər. Yəni Məhəmmədin əsabı Məhəmmədi daha çox sevirlər. Həddən artıq çox sevirlər. Bundan sonra, yəni bu Adam geci səhər gedib yalanandan sonra, yani, yani, konkret bir nəticə əldə olmadığını görə, qureşlər Huleys ibn Alqama adlı bir nəfəri göndərlə Peyğəmbərə məsəmin yanına. "Sənin gəlib o danışsın." Peyğəmbərsə bu adamı görəndə aradan, elə ki bunlar Allah'a inandılar. Yəni bu adam ve onun tərəfsə Allah'a inandılar. Və Peyğəmbərsə ki, qurbanlardan birini çıxardın. Buraxın onu o gələn tərəfə. Yəni o gələn tərəfə buraxın qurbanlardan birini. Yəni heyvanların heyvanlarının yəni, üzərinə bir işarə qoydular ki, bunlar qurbanlıqdır. Və onlar, həmin adam gələn tərəfə həmin dəvəni açırlar, bıraxırlar. O, həmin dəvəni görəndə üzün çevirib qaçır Məkkəyi tərəf, qayıdır Məkkəyi tərəf və deyir ki, ey cəmat, ey qürəşlər, deyil peğəmərdir, gəlib bura, Allahın evni ucaldır. Məhəməd bura gəlib, Allahın evni ucaldır və o gəlib ki, ümrə eləsin, bu evi ziyarət eləsin. Siz necərdir onların qarşısına ararsınız, yəni onlar döyüşmək istəmirlər, qoyun gəlib, Məkkəyə tavaf eləsinlər. Hə, bu vaxt, bu neçəndə müşriqlər yəni, deyirlər ki, ey ərabi, yəni, ey kəndçi ərab, sən otur yerində, sənin günləri girdi bir iş görəsən, lakin sən doğrudan da heçsə bilmirsən, yəni sən doğrudan axmaq alamsan. Bu artı hər nə zaman düşsənə, bu qabilən var çıxılır. Peşlənir və deyir ki, "Ey quraşlar, Allah hamd olsun ki biz buna görə sizdən rədd qalmamışıq. Bununla siz ehtıfaq edəmamışıq. Yəni itfaramız həm bir-birinə hörmət eləyəcək. Mədir Allahın evindən ona ziyaret etməyə gələnlər, yəni qadağan olunurlar. Yəni biz buna danışmamışıq. Biz danışmışıq ki, kim Allahın evini ziyarət edəcilsə, onu səhv etməyəcəksin. Və hər zaman içəcək, yəni nəfsil əlində olanın ki, Məhəmməd gələcək və Məkkəni yəni, ziyaret edəcək və and süləmin və bu axt quraşlar deyilər ki, biraz gözlər səbr elə, görəyik Məhəmməd ilə yəni, nə nəticəyə gəlirik. Hətta deyil, özümüzə yəni, lazım olan bir şey ondan götürək, yəni əhd götürək. Bundan sonra Məkkələr başqa bir adam göndərlər. Mikləzi binə Həfz adlı bir nəfəri göndərlər və bu adam gələndə deyir ki, Bu, mikrəzdir. Yəni, bu adamın adı mikrəzdir və bu adam günahkar, yəni ki, çox fasıq bir adamdır. Və həmin adam gələk Peyğumbasının yanına başlayır danışmağa və o Peyğumbasının söhbət edəyəndə bu vaxtdur Suhail ibn Amr adı bir nəfər gəlir, müşriklərdən ikinci nəfər gəlir, səfir. Gəlir və deyir ki, Peyğumbasının buyurur ki, Artıq deyir, yəni, o adam görəndə, Suhail ibn Amrı görəndə Peyğumbasının deyir ki, Artıq sizin işiniz üngüləşdi, yəni Qureyşlər de yüngürləşdi, yəni ki, hindi bir düzəməli adam göndərmişsiniz, Suheyl ibn Amr. Yəni, çünki bu adamla yani, söz-təfahat danışmaq olurdu. Və Peyhəməz deyir ki, yəni, bu adamı göndərəndə, Suheyl ibn Amrı göndərəndə onlar artıq sür hiss edirlər. Yəni, bu adamın gəlməsi o demək idi ki, artıq Məkkələr yüz suay sülh hiss edirlər. Və Qurayşdən Suheyl ibn Amr demişlər ki, Get Həmmədin yanına və onunla sülh bağla və sülhdə şərt qoy ki, Peyğəmbər bu il Məkkəyə girməyəcək, gələn il gəlib ümrə eləyər, gələni gəlməyə icazə verir, lakin bu il girməyəcək. Və deyir, Allah həmzə olsun ki, ərəblər yəni, deməsinlər ki, Məhəmməd gəldi və Məkkəyə güclə girdi, Qurayş onun qarşısını ala bilmədi. Və həmin o da Peyğəmbə səhəm yanına gələndə başlayır danışmaq çox uzun danışır. Və onlar Peyğəmbərə, yəni həmin adam Peyğəmbərə məsəl bağlayır və Peyğəmbər başlayır sülhün şərtlərini deməyə. Peyğəmbər başlayır sülhün şərtlərini deməyə. Və Peyğəmbər dəyirdi və Əliv nəvita bəsə yazırdı. Sülhü Əliv nəvita yazırdı. Peyğəmbər isə deyirdi. Peyğəmbər rəziyə yazdı: yaz, "Bismillahir-Rahmanir-Rahim." Və bu vaxtdır Suhail Amr deyir ki, Ar-Rahman, Ar-Rahim yazma, biz Allahı, Rahman və Rahim kimi tanımırıq, yaz Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Əli bin Abitali bunu silmək istəmir, çünki Peygamber Sələm Peygam deyib ki, yaz Bismillahirrahmanirrahim, lakin Peygamber Sələm Əliyyə deyir ki, yaz Bismillahirrahmanirrahim, yəni qoy o deyən olsun. Sonra Peygamber Sələm, yəni öz yəni, şəhətlərin deyəndir ki, Bu, Məhəmmədlə Rasulullah. Yəni, bu, Allahın elçisi Məhəmmədlə filan şəhətlə, yəni, Suhail ibn Amrlə olan iqtifaqdır. Suhail ibn Amr deyir ki, Məhəmmədlə Rasulullah yazma. Yaz Məhəmməd ibn Abdullah, yəni Abdullahın oğlu Məhəmməd. Deyir, çünki, əgər biz sənin Peyğəmbərliyini qəbul etsəkdik, biz sənə qarşı döyüşməzdik. Yəni, sənin Peyğəmbərliyini qəbul edərdik. Lakin biz səni Peyğəmbər kimi tanımırır. Sonrat erməsəm deyir ki, yəni bizə icazə verəcəksiniz. Biz gərey ev, yəni Kəbənin ziyarət eləyik. Suheil də çıxıb. Bir sənə bunu icazə verə bilmərik. Biz yalnız gələn insana icazə verə bilərik ki, bu il qayıt, gələn kişi gəlib Məkkəni ziyarət eləyəsən. Çünki də bir sənə icazə versəy bu bütün təriqətlər deyirlər ki, peyğəmbər gəldi və güclə Məkkəyə daxil olub ümrələdi. Vədir, sən gələnə gələndə biz deyir, Məkkədən çıxarıq, yəni bütün cəman Məkkədən çıxar, uzaqlaşarıq kəhvədən və sən öz sahabələrinlə, öz adamlarınla gəlib üç gün orada qalıb, orada kəhvəni ziyaret edəyərsən. Lakin deyir, yalnız yəni, üzərinizdə xırda silah götürmək ecazi veririk. Yəni Məkkə gələn il yazılar ki, yalnız xırda silahlar götürmək ecazi var və qınıclar da yəni, öz qımlarında olacaqlar. <gülüyor> yəni qılınclar öz qablarında olacaqlar və fəlməslə bu şərtdə razı olur sonra Suhail İbn Amr deyir ki şərt qoyuruq ki, bir tərəfdən <gülüyor> heç kəsinin yanınıza gəlib İslamı qabil edib, sizin tərəfinizə qalmasın Məkkədən hələ bu şərtli deyən vaxtı Məkkə tərəfdən bir nəfər gəlir yəni, Suhail İbn Amr bu şə şərtli deyəndə Məsəlman deyir ki, Sübhani necə olur? Yəni onlar bizim yanımıza gələcək. Yəni müsəlman qabilə qardaşımız olacaq. Biz də onlara geri qaytaracağıq. Yəni bu ola bilməz dəcə vaxt. Və onlar bu, yəni Ərefədə söhbət edəndə peyğəmbər sallallahu əleyhi və Abu Cəndər ibn Suhayl adı bir nəfər peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlir və deyir ki, bu məscədin qaçıb gəlmişdi. Və deyir ki, "Ya Rasulullah, mən islami qabillərlə bir şey Lakin Suhail ibn-Amr deyir ki, ey Məhəmməd, hələ birinci qayıt adam bu olacaq. Yəni, bu, Abu Cəndal olacaq. Lakin Peyğəmbəsdən deyir ki, xeyr, biz hələ razılaşmamışır ki, həni biz hələ imzal atmamışır şərtə. O deyir, bu deyir, lakin nahi, Peyğəmbəsdən Abu Cəndalə deyir ki, əy, bir o, heç olmaz. Qayıt və Robert deyə ki, Abu Cəndal, əmun bu sahabi, yüksək səsindən qışkırırdı və deyir ki, ey müsəminlər, Yaraqsuslar, məni necə qaytarsın yəni müşriklər, necə qaytarsın mənim müşriklərə verirsiniz? Lakin Peyğməl Sələm deyir ki, ey Abucanda səbr elə, səbr elə inşallah Allah da sənə üçün bir çıxış yolu qoyacaq. Sonra, buna sonra ittifaqa, yəni bütün deyilən şərtlərlə razılaşırlar və razılaşırlar ki, əgər Müsləm onlardan kimsə İslamı qabir edərsə, e, Məkkələrdən kim İslamı qabir etsə, Peyğməl onu qabir etməsin. Bu şərtə razı olur və imzat olurlar. Və həmçinin yazıqlar ki, 10 il ərzində heç bir müharibə olmayacaq. Heç bir müharibə, heç bir xəyanət, heç bir oğulluq olmayacaq. Və sonra deyirlər ki, kim? Əgər bu dəqiqə kim, yəni kimin tərəfindən keçmək istəyirək, keçsin. Və bu vaxt Xüza adlı qəbilə deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.məniyik. Xüza qəbiləsi gəlib deyirlər ki, biz Peyğəmbərlə ərt bağlayırıq ki, biz Peyğəmbər tərəfindəyik. Və sonra Dənəbək ki, deyilər ki, biz isə Qureyşin tərəfindəyik. Biz Qureyşin tərəfindəyik və biz onlarla əhd bağlayırıq. Və ümumiyyətlə, sahabilərin çoxsu bu şərtlərə razı olmurdular. Yəni Peyğmət Səsənəmin razılaşdığı şərtlərə sahabilərin çoxsu razı olmurdular. Çünki yəni, bu şərtlərin hamısı, belə baxanda zahirən, hamısının müşrikərinin xeyrinədir. Yəni, xeyrinə burada bir şərt yoxdur. Və buna dəyir olaraq, Yəni Əliyimiz bəy rəziyəllahu anhu peyğəmbərəsə onun adını silməyə yəni birazlaşmır. Yəni Muhammed Rasulullah Muhammed Allahın əcsidir. Bu sözü silməyə Əli razı olmur. Peyğəmbər də deyir sil, Ali silmir. Hətta peyğəmbər səfəlan Əliyə deyir ki, harda harda yazım Rasulullah? Çünki peyğəmbər yazı oxuma bilmirdi. deyir ki, Ali deyir ki deyir burada. Və peyğəmbər götürür qələmi başdır özü silməyə onun üzərindən. Sil, yəni ki bu onun posun. O sözü ki, sonra əliyyədir ki, yaz Muhammedin Abdullah. Həmsinin müsələminlər, yəni, İslamı qəbul edənləri müşkilərə qaytəqlanma şərtinə ona da razı olmurlar. Və hatta müsələminlər bu şərtə hisslənirlər. Və deyirlər ki, bu şərtəyi yazaq, deyir ki, bəli. Deyir ki, əgər deyir, kim bizlərin, bizim aramızdan çıxıb, onları yanıq gedərsə, Allah tələ onu bizdən uzaqlaşdırar. Yəni aramızı, yəni bizim səhvələmiz, səhvələmiz təmizlənər.